بسم اللہ الرحمن الرحیم و عمد تقدیمه یو تقدم دی یو تقدیم دی مسن الیحی خواسم اولان دی پیتی بار داسل خود ستی مقدم که دی مقدم کول دی پارن نکات وی نو بازی مقامات داسی بھی چی کې کی تکازہ دی که مکام کچی متکلم دی مسن الیحی اغا اولان دی نو اعظم مقامات سری له مقام ذکر کې فلي کوم ذکرې اهمه اهمه د رقون خبر ده فلي کوم ذکرې اهمه د ذکر د ذکر ډېر اهمیت وی د ذکر کولو مخکې سي اهمیت اهمیت ولې ویني د غیر عربی ازان دي اهمیت د مختلف وجوهاتو د وجنات او اهمیت په داخو د نورو وجوهاتو د وجنات د غیر عربی نکټ دو دو دو ما تک ترییم مسییل ف کو ن د کې دوجه د کېدو دزکر دنا احما چېغ زیات احمیت وال دی من غیرې یا بنس ې خبرتهنسبت سره چا ده خبر تهته دکر ا احم احمیت سره داکته کافین دتهید پړی عده مت نهپاره ولا کې ف تګری او کافین د په ت په تقدیم والی کې مجره دیک دی احتما مجره د ک احتما جو پخ هم دی د ف د من بل لا بد تا بالغياب دي دا ايوبينا شي بيان كويشي ان الاهتمام من اي جهه و بي اي سبب شي دا اهتمام د سبج نه دي او پس سبب باندني انه فالزا فصله لدي وجنه تفصيل کو د تک اهتمام د وجوه د اسباب ب کولي هپدي کول سر ا ام ل انه اصل يا د دا تقدیم اصل له تقدیم اصل له ينه دا مسندن الیه اصل له نو د دي وجنه مخکی شي په کلام کې د اصل په کلام کې اول اصل نو ځکه دې محکوم علیه او محکوم علیه داغه پر به چې دې محکوم په د حکم لګي چې محکوم علیه ته او نو محکوم به بار کې بتاته پته لګي چې دا د اچھا بار کې حکم لګي د خبر او پته بتاته علی لګي چې مخبر عنه او په جنې د اچھا بار کې شي د اخبار پته به علی چې مخکی موضوع ټاکو او په اصل دې په دې اعتبار سره چې په حکم لګول شي چې په حکم لګول شي نامخ کې پکار دي د ذکر مخ کې پکار دي اما لانه یتدیم الوزله اصله لانه ذکر مسنه هیجه المحكوم عليه په حکم لګول شي ولا بده من تحققينه بیا لا بدیدا ففکاروا التفريق غليوا بیا لا بدید تحقق دنه په ذهن کې انه بس لا بدید تحقق دنه په ذهن کې مخ د حکم الګه <ملا> د دې پر شي په ذهن کې حکم لګینو مخکنه موجود په کار ریزیت برکه خبره کین واستامه که په ذهن کې وی نو دا غاره برکه بتاله خبره کین او څنګه چې استامه کې ذهن کې او شیوي داګه برکه تحقق پیش کې مخ کې وی به حقا پیش نو دا ترانګې په خارج کې اغه مخ کې ذکر پولی شوی درسته داګه حاکان بیانول شي نو چون کې څنګه چې ذهن کې خبر د نه مخک رسته وی ینی مدن الله هن کې موجودوي دغه باهکېسه خبری وي نو خارج کې بهمد ک کار وړ شي ممس به مکقی ک شي او خبر با ورپسي شي چې زهن موفق چې د سره او د خارج سره وال بد من تحقکو کي او لا بد تحقق د مثدن ال نه چې دی د متحق تحقک معه ثابت دیوي قبل ل حکم نکې د حکم نه فم ځای کې فزهن و سر لګي نو فقط ندی کست کو بلغااو ايکونه ف ذکر اذن مقدمن چې څنګه دی په ذهن کې مقدم دی نو دی دوی سوی په ذکر کې اذن مقدمن د دوی هم تک کرنګي مقدم وي څنګه ذهن مقدم دی یو د اصل دی بیا د اصل نن کلا کلا حضور کې دې شې نور و اسباب د وجنه دی وی چې اصل دی او مبتزا د عدول منشت نبيات تقدیم دې دې اهم دی ولا مبتزا لعدول عنه اصل مبتزيد عدول موجود نه دي عنه د تقدیمنه عنه ای عن ذالک اصله د اصل نشه تقدیم دی اذ لو کان امر یکتنی زکه کچره داس امر و یکتزل عدول عنه چې تقاضی کله د عدول عنه د تقدیمنه فلای مقدم د بیان شې مقدم کله لکه زاین تمداش کاله نشي چې د تقدیم د پر نقطه موجود د اصلیت ته نه بل تر بتا د تاخیر د پر امر یکتزل عدول عنه مقتضي دو عدول پیداش یعنی بل نقطه څه شو پیداش شو مداخله علي التسويه اگر يوه دو عدول ته کده کې بل دو ادمي عدول ته یو کې يوه ديو مسندېل مقدم شي بل ديويست شي مؤخر شي التسويه په کار ده دي کې خبرمځهن ترلا کنه مقدم کې بل اگر راجح ندي په کار یا نفسه جائزه په کار دي دغه استاد حييبه جواب کرے چې لو امر يقتضي دا مطلب نه دی چې سنکت پیدا شي دو مؤخر کولو لپاره بلکې دلته امر یکتځل عدول مطلب دا دی چې مختز امر تقاضا دا کوي چې درسته شي حضران ځان ته راګنه په خپل باندې مختزې د عدول مو دې په خپل مختزې د عدول لې چې ما دې ذکر کړو ورسره نه ذکر دا نو دا, دا اصل بیا تاخير شي مخکې اصل تقدیمه او چې په خپل تقاضا دا کوي مختزې د عدول لې چې ما مخکې ما ذکر مثلا دا در اول جزنه کرام ما مخکومه ذکر خبره ته ته تخصیص مری مری په خپل مختزید تاخير دی یو ترته نوتله یو ترته د خپل ذاتیه تقاضا نه وکم یو راجه خلا ذاتیه تقاضا راجه دا کوم مطلب شه عنه چه امر مراد هغه د ما د اصل نواره اذ لو كان امر انك چریو او معاملہ امر یتذل <سؤال> عدول عنه چه تقاضی د عدول کو له عنه د تقدم نه فلا یقدم بیا بنش ولا نه کو له کما فی الفاعل لکه سنجی فاعل کی دا تقاضا موجود د ان التکی نش مقدم کو له یلا زرا بزیدن وذل تک مرتبه عامل دا مقدمن زربا حقیقتا بزید دنده د بله فری فایل کې څه کې عمل کیږي دغه والا فاعل فعل وی چې عامل بسیج وذلك مقتضي ذي العدول موجود مقتضي ذي العدول سري عامل و امام حقيقه تمام هذا زي سكه برستكه ذي مقتضي ذي العدول موجود بي بعده محكينا راضي كما في الفاعل داير نظير پیشکی ونظير پیشکی مثال ندي كما في الفاعل اذا مثال مثال شنو مبتدا مؤخر كلاش كما في الفاعل كفائل كفائل ما ذكى مرتبه العامل التقدم او لاندوالي دي عالم معمولي پس ما نه معمولي باندي و ان ياو الخبر في ذهن السامع لان في المبتدا تشويقا اليه كقوله شعرا والذي حاره البريه فيه حيوان مستحدث من جمادئ بل مقام حال ذکر کئ چه د خبر کینول د طاره کلمہ کله تقدیم د مستند الہی کولشی د پر د تمکین الخبر په ذهن سامع چه خبر په ذهن د سامع کې خم مضبوطی طریقې سره خبر هغه راځي مدار په مبتدا سره څنګه کول شي کینه خبر او کار په مبتدا سره ک نو یو قاعده حقیقي کنا زکه په مبتدا کې تشویق وی امه شوق وکري هغه شوق پیدا کي خبر ترته پغه مفتدا کې داسې معنا پردي مفتدا کې راسي معنا پردي هغه مفتدا ته زنګ زهک ذکر کې نو مخاطب ذهن شوق پیدا شي چې شوق پیدا شي او باندې خبر ذکر کې نه ته ذهن کې چې کوم شي طرف تشوق و چې کوم شي طرف تشوق نه کتابونو ته تاسو ور مو محبت نه پرچې سم راکېټا خبرہ ہم ذہن طرح <تصالح> لگا ہے نجکم شیط شوک و محبت بھی نابت زین کسی کی نہیں اللہ کی طریقی سے عبید ابراہیم پر چچو گوری خبرہ ہم ذہن طرح لگا <تصالح> انا شوک کے تک خبرہ خبرہ ہم لگا مثال پیش گئی لگا کول اشار دے والذی <تصالح> حارت البریت فیه حیوان مستحدث من جمال اغش حارت البریت فیه چی مخلوقات پائی <باریت> کے <فیح> حیران مخلوقات پائی کسی دی؟ هیوانو نه یو حیوان دی دا خبره انا که ته دا خبر زکه مطلع <مترجم> ذکر کئ اغه شی مخلوقات پکاریان دی هر یو ګور چې دا بس بلایې زهن متوجی چې اوس بړي خل خلینا او راو غاز خبر نه دلګ خبر ته دا زهن متوجی سي هرګور که سناش لا شی نو ټول ګر چې پیر جی دا بس شی ور پسې بس ذکر کئ دا سی وی زهن متوجی شوک پیدا شي مشائ چې دا وی ولذي حارت البریه فيه اغشه چې مخلوقات پکیارین دي نشو پیدائش د سامعين او سترګي باقی کړي نو ورپسې تا حیوان مستحدث من جمادی دا حیوان دی چې پیدا کړی شوی د جماد نو خبر د غیات شي پد شو د شهر مطلب څه شه دا حیوان مراد څه شه دي د سمجه یو هماتین ذکر کړي چې دینه مراد نه عادي جسمانی دي حیوان مستحدثن چې اغا مخلوقات په کوم مسله کې اغه مسله ولدي اغه حیوان چې بایګي مخلوقات نڅ شي حیوان د چ مستهداثو جماد نه دینه مراد اغه انسانان پیدا کیدل دوباره چې خارخريشي بي حيوانات به خارخريشي انسانان او حيوانات دوباره د دک جماد نه د کزمه کې نه پیدا کیدل نو پځم اغه شی چې بایګي مخلوقات اریان دین او اغه د حيوانات او د انسانان او د زناور دوباره د خارونه پاسی دل پیدا کی دلی مستحدث بانا دوبارہ پیدا کی دل نو پیدا ہونا نو بازی دکا شعر ذکر دمعا دی جسمانی کی لکسن گا چه دمعا کبل شعر نپت لگی ما کبل شعر دید ان دکا دی چه بان امر الالہی واختلف الناس فدعن الى ضلال و حادن بان امر الالہی د الله ماملا واضحا شعر نو خلک و اختلاف کردی سو اګه بل نه دولالت ولالت ترڅا ماده جسمانی نه مني اسو خدای ته ترڅا بل نه قید نه ماده جسمانی اګه مني نو یی نه دا او باجي دې نه مراد ادم عليه السلام نه دا چې خلق په یوه حیران دي حيوان دي حيوان تمان دي کنه په نسبت انسان تم شامل له ادم عليه السلام دې نه مراد دي چې الله تعالی دا خارنه پیدا کړی باجي دې صالح عليه السلام نه ګټ نه مراد دي خو ده ابو رم زهن ترازی کنه بعد موصلی صلی الله علیه و سلم هم سات نه ده سلو اقوال ل بگی او شارح چې ګنده غدا کوي ټول هغه راجی هر زول پکرینی دا ماقبل شیر سره چون کده قصیده دا دا یو شعر ویل دا نو میرا نه ير یو حنفی عالم فقيه ملو دا غبره کې دا قصیده دا کې دا اشعری وګ دا قصیده ابو ابو العلاء المعری بدا رب قصیده اگر اصلاح دی حشیکی نمشتاقی یو حنیفی فکیح ملشو نپا غبانی دا مرسیه ویلو پا غبانی دا مرسیه دا اشعار دی والو بی حارت البریت فیش اغشه چې پا کې که مخلوقات حریان دی حیران دی حیوان مستخلص من جواز احیوان دی چه دوبارا پیدا کوریشی دا جماع دی ای تحیرت الخلاعی مخلوقات حریان دی پی معادل جسمانی فما ادي جسمانی کي ماعد دوباره پیدا کوله دوی دوباره په دوباره ماعد کي دوباره کوله د جسمانی جسمینو کي فما ادي جسماني کي او په پا هغه پاسې دوکي الذي ليس بنفسانين چې اگر روحي پاسې دل نه دي سره صحیح څنګه به دا شیر بدلیل ما نه مې واست ما نه د شعر سرور کلي شي ویري به دليله ما په دليل ما قبل ما, ما قبل د شیر سره شعر بان امر الاله بان يبين بما امر الاله زاہرش و ماملد الہ و اختلف الناس و خلق و اختلاف و فداعین الى ظلالن بعض الظلالت تبلون کری و حشر جمعات جسمانی نمانی و حادن او بعض منی حدیت تبلون کری یعنی بعض هم یقول بعض وائی په معاد جسمانی سره کول کئی و بعض هم لا یقول بهی و بعض دادی کائل ندی دا نه نکئی suits... و اما لتاجیل المسار را دے اتنا عبارت لکلوکے دا خور غری بیا خام خوی چې بس کو نن لکم وینو عبد القاهر تبارس او کره و اما للتاجيل المسره تاجيل المسره نه عبارت کوله کوي و اما للتاجيل المتكلمه مسره المخاطب يا راضی دا تقدیم د طاره خوشالي کلنا <سؤال> کلم متکلم مخاطب ته جلته سر خوشحالی ورګي هغه ته خوشحالی <سؤال> ورګي په خوشحالی کې مبتلا کړي ندا سکارو کې چې مبتدا کې چون خوشحالی وی داغه لپس دا سي چې پای کې سر پر دی خوشحالی په ندی وجه نه مبتدا وته مخ کېږي امر هم ځین تره لګنا الکاء تو سعدن فی دارک تفاول خیر په اعتبار سره سعدن فی دارک الکنه په مختلفه کور کې او روانځي ان تر لگا نو پساعدن کې نیک بختی پر یاد د بلونو په ذکر کې اول مساعه ده نو دک عبادت د او تاجيل المتكلمي المخاطبه المساعده یا په تلوار سره متکلم مخاطب تصور گئی، کے مبتلا گئی، پغام کے مبتلا گئی. نظر کی پریشانه کے مطلب کوي پیغام کې مطلب کوي چې نظر غائب بلته کې دماغ کې نشي و چې څنګه ټکی وو باندې پیغام کې په 33 په پریشانه کې په تلوار سره مطلا کړي یو سیکونم ساونه لې ته سره په انفيداري صديقي کله کا خونریز صفه وینې ته یوونکی ستاره ملګری په کور کې دا 14 ستاره په کور کې نه د پیغام کې مطلا کا نه چې په تلوار سره پیغام کې مطلا کړي دا صفه لفظ مخ کې کې سم ځم مطلا شي دا چې په دیاري او بیا په ټیمپ له ای اړتیا طیر یا د طیر د فاره د طیر ته یو بل ثاني محقق بلم لستک لز بس خب بد فعل له فاره خبرم ځان نو بد فعل له فاره صادن فی دارک د سخت د زبن سو کبیح دارک هغه ته بد پلو ته طویر وار ان چې کوم پرتی اگر ته متکلم په جلب مخاطب ته په جلت اک شی ورکول وایي صحیح شی یا ته تییر دی بدفالیده یا خوشحالي ده او یا خفګان دی وایي مر تاجيل المسره یا د پرد متکلم د ورکول مخاطب ته په جلت سره المسره خوشحالي او المساته یا پریشانی لټفاعل پریشانی سره بار ته تفاول تفاعل شرط چې بدتالی نيشي لګه سپه حل دګه دې سن وینېږي علة لتأجيل المسره ده للتفاعل تشيد عله المسره الفارسي لتأجيل المسره شي خيرك تات صعد بذلك شاء الله نمرص خي نمرص سي خير. نو خيرك نو لا للتفاعل تشيد دي عله أبي تطير تغير جه عله هذا مستقل انت وإما إلى التعجير المسارة أو المساعر إلى نكات شو أو تفاول أو تطير تفاول أو تطير أو تطير واجه شوي لأنه لديك جلتا سرخوشالي ورقائنا داغيرا پر نقطة سرخوشالي ورقائنا تفاول مراد سرخوشالي نك فاعله نسلل تحت ساعة في دارك نك فاعله نسلل لأنه ساعة خوض نك بقت توجه ننمو مرسخي عرب دا كابتنا یا اول مساعر نكتنا للتطير شي اغبت پالیو کی اغسو کی مجھلی. او لتاجيل المسات لالتطير شي اغبت پالیو کی شي غلب سفح نووي چر بسن بسكار کی, کی. د بدبخت راغله کوتا علت لتاجيل المسام زم تشوي دو ول وجه شوي مثال نمزه پیش کئ نہ اسابن في دارك نو دا مثال چا دي لتاجيل المساره و صفع في دار صديق دا مثال چا او لی ایہام انہو لا یزول عن الخاطر لکونه مطلوبا او انہو يستلز به لکونه محبوبا او نحو ذالک مثل اظہار تعظیمهی او تحقیرهی وما اشبه ذلك. یا دا پر دا وهم ورکول ایہام وهم ورکول دا متکلم مخاطب دا مخاطب دا وهم ذہن کیا چایی دا خبر ذہن کیا وردا مسنه له چې دا نمازه نه نوځي نو ما د خاطر نه خاطر زله وي چې خاطر د پکه خور شي خاطر دومره خاطر ده خاطر دل ته معنا شي زله قلب مثلا استاد المحبوب نون ده صحیح مثلا زې نون ده اته زید جاء زید جاء زی او جا. ته مخاطب ته پدې نوم ذکر کو له اوګر مسره ورګي چې دې زماده خاطر نه ځای لکیږي نه اوګر دې داسې کارو کې بلیکلو کې او ځای کې نه محبوب مسنئلي مسند صحیح داوی دی لیست کې لکیږي سره خوا کې بلیل کې نه بلی مخاطب ته ورګي انګلیش ګټ کې او ځای کې کنه الکا د بلی زمانه خو نه ایګنه یو ته ګلبا والی یو دلتنرا والی عدد والے او خبر حمزان دلال اکانا چی دعا آغا شیده آنو بہرحال یوزا زکر کول یخلبان مخ کی کول دا دا پارد دیو چی دے زمان دزلو نا اوزی نا خبر حمزان دلازی نا تقدیم دا پارداغم نکتا که دیش اولی ایحام انہو اے ایل مصنی لیلہی لا یزولو عن الخاطر دا مخ کی زکر زکر کچی زیلکی گینا دا دا اغا اهمیت تا پارنکتر یا د دم مقدم زکر کول اهم دی ولی لی ایحان زکر فریصر متکلم ورم ورکی مخاطبتاں چه دا مستقلی ہے چه دا لائزو نوان الخاطر دا دا دا دا خاطر نا نزایلکی دا ذلنه نوزی دا, دا کمخ که تمکین الخبرم دا که دا پارا وجده دا طول دا تاستماوی دا اهمیت تا پارنکاتی زکر اهم دا دا پار سونکتی زکر شی لئ اما لتمکین الخبر اما لتاجیل المسر او لئیہاب او انہو يستلز داکول دا اهمیت تا پارسلی اجوہان تی لیکن مسل تا مسلان دا محبوب نم دیتے مصنع لہے او مخقی ذکر کے او انمو يستلزو بی یا دا ذکر احمد ولی وجسدہ پا ده دا مزیع اخ لی دا دا نم جے ذکر کہتے پساغ لی لیکن سوپیات چی دا نم جے کر کے. خبر همزه نن ټوله کنه ایتنه خبر مابد ارس هو مو ارزه وال بس الله الله وای څه شي کنه په پنځه نن په دې ثواب مليږي الله الله الله الله شي محزوب دا مرفوعي دا مبتدا شن هي خبره محذوطه صحیح شکنه یو ورته فعل محذوطه بیاو په جمله شوکنه انا هغه دا غن مثلا دا چې دا هغه کم دلین دي زنه دي سوفیا چې سواب په ملاوی کې دا غن خبر ني خبرم زه تعالی هغه چې کله سو ساکینه و, ساکین و دغه بیا کلام نشکنه مستقل کلام نشه چې مرفوعي بونه بیا خاص شو مستقلی کلام نشه نو په هر تاسما خبر مبرر سواليجه به سر دمسليهه فزایپریدي الله لا اله الا هو بس الله يکسر نو کله نقل تقدم کولیشی ته مسند الیه د خبر لپاره چده اهم وی تلکوه محبوب حاضر محبوب حاضر های من محبوب لپستات مستلزم لگیزه که محققه نویا مقدم کولوشی دا دیو جنا انہو یستلرزو بھی چی پر دیسر اللہ زد حاصلی چی لکونی محبوبا زکر دکا دک دک مسئلی ہے چی دے دا محبوب چی دے حقا نمجھائیں پر آرہا و اما لنحو ذالک یا پا مثل دا نور نکات مثلا اظہار تعظیمی لکا اظہار تعظیم اظہار تعظیم لانی ناکیت فرکڑی رجل فاضل عین په دې کې اظهار تعظیم د پتقدم کیه الکه کته ولا چیرې پر تعظیم هو فاضل سر راغله رجول فاضل لن تعظیم هو فاضل لن له پر عالم لن له پر راغله دا په تقدیم سره نه دی راغله موږ وتوای موږ اظهار ویلې موږ نفس تعظیم نفسه تعظیمه نفسه تعظیم په وصف سره ده تعظیم اظهار موږ په تقدیم سره کو تعظیم اظهار مو پر سره کو په تقدیم سره نفس تعظیم پا وسب سرا حزن شو پازلون سرا او دا مونج دوارا را مخ کلا موصوب سپاد نو پده سا اظهار اظهار دو دکا اشکالا و جواب پده بالمانی برازی او تحکیر ہی یاد دا ذکر احمده ولی تی تحکیر کیا متکلم سکی تحکیر کی مخاطب تا لکده او تووی رجولن جاہلون فی الدار یا رجولن جاہلون جا انی سویشو جاہلون سرا خو تحکیر او شو و ازهار د تفکیر متکلم مخاطب تفصسر او کا تدیم سرا پ مخک کو ل سرا رجل جاهل فی الدار سرا چه رجل جاهل کو دای په مقدم را او ما اشبہ ذلک او ما اشبہ ذلک یا داسی نور نکات مست